Capitolul 12. De aceea și noi, având în prejurul nostru atâta nori de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul ce grabni ne soară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Isus începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea, n-a ținut seamă de ocara ei și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Luați bine aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire ca să nu vă lăsați osteniți slăbit în sufletele voastre. În lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit încă până la sânge și ați uitat îndemnul care vă grăiește ca unor fi Fiul meu nu desprețui certarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de el, Căci pe cine iubește, Domnul îl ceartă și biciuiește pe tot fiul pe care îl primește. Răbdați spre înțelepțire, Dumnezeu se poartă cu voi ca față de fi, căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește? Iar dacă sunteți fără decertare, de care toți au parte, atunci sunteți Fii nelegitimi și nu fii adevărați. Apoi, dacă am avut pe părinții noștri după trup care să ne certe, și ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui Duhurilor ca să avem viață? Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedețeau pentru puține zile, iar acestea spre folosul nostru, ca să ne împărtășim de Lui, orice mustrare la început nu pare că e de bucurie ci de întristare, dar mai pe urmă de celor încercați cu ea, Roada pașnica dreptății. Pentru aceea îndreptați mâinile cele ostenite și genunchii cei slăbăciți faceți cărările drepte pentru picioarele voastre, așa încât cine este șchiop să nu se abată, ci mai vurtos să se vindece. Căutați pacea cu toți și Sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, vegind cu luarea aminte, ca nimeni să nu rămână lipsit de harul lui Dumnezeu și ca nu cumva, odrăslind vreo pricină de amărăciune, să vă tulbure și prin ea mulți să se molipsească. Și să nu fie vreunul desfrânat sau întinat ca sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, știți că mai pe urmă, când a dorit să moștenească binecuvântare, nu a fost luat în seamă, căci, deși cu lacrimea căutat, n am mai avut cum să schimbe hotărârea, căci voi nu v-ați apropiat nici de muntele ce putea fi pipăit, nici de focul care ardea cu flacără, nici de nor, nici de beznă, nici de vijălie, nici de glasul trâmbiței, nici de răsunetul cuvintelor, despre care cei ce îl auzeau s-au rugat să nu li se mai grăiască, doare ce nu puteau să sufere porunca, Chiar și fiara, dacă s-ar atinge de munte, să fie ucisă cu pietre sau să fie străpunsă cu săgeata. Și atât de înfricoșătoare era arătarea, încât Moise a zis, Sunt înspăimântat și mă putremur. Și v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească și de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, și de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile dreptilor celor desăvârșiți, și pe Iisus, mijlocitorul noului testament și de sângele stropirii, care grăiește mai bine decât a lui Abel. Luase seama să nu vă lepădați de cel care vorbește, căci dacă aceia n-au scăpat de pe deapsă nevoind să asculte pe cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi îndepărtându-ne de cel ce ne grăiește din ceruri, al cărui glasul Ioară a zguduit pământul, iar acum vorbind a făgăduit, încă o dată voi clătina nu numai pământul, ci și cerul, iar prin aceea spăzice, încă o dată arată schimbarea celor clătinate ca unor lucruri făcute ca să rămână cele neclintite. De aceea, fiindcă primim o împărăție neclintită, să fim mulțumitori și așa să-i aducem lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu sfială căci Dumnezeul nostru este și foc mistuitor,